Puncte de reflecție. Bine v regăsit, dragi prieteni. Continuăm mediția matinală prin a analiza cele mai importante noutăți. O facem împreună în această dimineață cu analistul politic Ion Tăbărță, expert la Centrul de Analiză și Consultanță politică politicon Bună dimineața, bine ați venit, domnule Tăbărță. Bună dimineața, bine v-am găsit. Probabil e cazul să pornim această emisiune de la noutățile care parvin întâi de toate din Ucraina acolo unde uh, urmează să ajungă în estul Ucrainei, urmează să ajungă un convoi de aproape 300 de camioane cu ajutare umanitare din partea Federației Rusei e un caz să spunem din start domnule Tăbârță, un caz controversat pentru că nu se ajunge uh, la un numitor comun, cum pot ajunge aceste uh, ajutoare umanitare uh, la locul destinației mai ales că unele state sunt sceptice, în special cele din fostul bloc sovietic, care nu au uitat ce fel de asistență a oferit Rusia în urma unor invazii militare. Și presa de la Chișinău chiar a și exemplificat câteva cazuri. Anul 1993, cel mai recent caz din Georgia, când pe fundalul războiului care a avut loc în Abhazia, Rusia a trimis o coloană de camioane cu ajutare umanitare în orașul separatist Cuarceli, aflat atunci sub asediul armatei georgiene. Populația civilă atunci se afla ca și în regiunile de est ale Ucrainei azi, în pragul dispărării, iar oficialii georgiene au acceptat în cele din urmă asistența oferită de Rusia, o asistență umanitară, dar s-a constatat ulterior că pe lângă medicamente, alimente Moscova a adăugat atunci în secret și rachete mitraliere și artilerie grea iată că astăzi comunitatea internațională își pune din nou întrebarea dacă aceste camioane nu sunt cumva deghizate pentru a intra ulterior în estul Ucrainei și Rusia astfel dorind să-și permanentizeze prezența militare în estul Ucrainei, susținând separatiștii sau teroriștii, după cum le spun autoritățile de la Kiev. Cei de la Kiev spun că nu vor accepta camioanele ruse pe teritoriul său. Au parvenit mai multe informații controversate, spuneam și mai devreme, pentru că ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, spunea că s-ar fi înțeles la nivel internațional că aceste camioane ar putea intra pe teritoriul Ucrainei după o verificare minuțioasă din partea crucii roșii care ar trebui să preia aceste ajutoare umanitare. Își dorește astăzi Rusia, cumva, credeți dumneavoastră, să repete scenariul anului 1993, spre exemplu, pentru că au mai fost cazuri și în privința Ungariei și în privința cehoslovacii în anii 50-60. Și am vorbit în această dimineață ascultătorilor vocii Basarabiei, amintind și de anul 1939, când și baltice s-au confruntat cu un asemenea scenariu. Vezi, perfectă dreptate, istoria se repetă. mi vin vine greu să cred doar în misiunea pacificatoare sau în misiunea umanitară, acestui ajutor umanitar. La sigur că Moscova își urmărește planurile sale, Știm foarte bine că m, planul major al Rusiei a fost crearea acestei noi Rosiei care să lege regiunea Transnistria de m, regiunea Lungansk via Crimea. Vorbim de litoralul m, m, Nordic, Mării Negri. Da. Nordic al Mării Negri, acele regiuni, vreo 11 regiuni pe care ei sau pe care Federația Rusă încearcă să le inoculeze că cetățenilor sec ar fi Rusia nouă, că de fapt ar fi a face parte în așa numită lumea rusă. De fapt, în conformitate cu această concepție și Republica Moldova sau Basarabia, teritoriul dintre Prut și Nistru, tot ar face parte din această lume, lume rusă, cei ce noi știm foarte bine că este un fals. De fapt, acest teritoriu face parte din lumea latină. Referitor la uh, intențiile Federației Ruse, ulterior ei au încercat uh, să stimuleze cât mai multe focare separatiste, uh, au prins numai două sau până la urmă au reușit în numai două regiuni uh, să aprindă această flacără a terorismului în așa numitele Republici Populare Donetsk și Lugansk sau în regiunile Lugansk și Donetsk din estul Ucrainei. S-a încercat trasnistrizarea acestor, regi acestor regiuni, nu s-a reușit, că până la urmă F F Federația Rusă a încercat să impună un tratat sau un acord de pace, mai bine spus, în, în, ce, în legătură cu ce se întâmplă aceste regiuni, similar cu cel pe care îl are Republica Moldova cu regiunea transnistriană. S-au semnat la 21 iulie 1992 la Moscova de către. Foștii președinți Boris Yeltsin și Mircea Negu, sau ceva similar pe care Rusia l-a impus Georgiei în legătură cu o serie de, de Sud, în, tot în 1992, cu o săptămână mai devreme, la 14 iulie. După ce a și acest scenariu pentru că Ucraina spre de Hișinău și spre desibirii de Tbilisi de categoric au refuzat astfel de scenariu sau astfel de acorduri, nego... negocieri și ulterior acorduri, acum se încearcă de a stabili cumva acolo Federația Rusă exact cum a făcut în anul 1993 în, în Abhazia adică să încearcă de a institui sau cumva de a se legifera acolo, în acele regiuni, Moscova sub acestui ajutor umanitar. Pentru că ei, în așa mod, vor să-și legifereze prezența. La sigur că pentru acele medicamente, hrană, haine sau cele necesare populației simple, vor fi și lucruri care nu prea sunt necesare simple. Vor fi... Lucruri care, de fapt, au dus acea populație de acolo, pașnică, civilă, unea a dus-o. Adică vom avea, la sigur, anumite muniții sau arsenal ce ține de dotație militară. Ceea ce C se prefigurează ar urma ca aceste camioane să staționeze o vreme la granița cu Ucraina? Nu, nu, nu ce... vor staționa la, la granița cu Ucraina, mm -hmm. pentru că există un segment al hotarului ruțul ucrainean în, în regiunea care nu este controlată de către forțele Trebuie să fie stabilit concret punctul de transfer al acestor ajutoare umanitare. Sub pretextul acest, faptul că ucrainei sau Kiev nu permite accesul ei vor trece, sau aceste camioane vor trece hotarul ruso-ucrainen prin acel segment care nu este controlat de către Kiev, de către, către grănicenii ucraineni. Alta este întrebarea cum uh, vor ajunge aceste ajutoare umanitare în Donetsk pentru că știm că m și acest coridor verde pe unde trebuie să meargă oamenii spre aceste ajutoare este atacat de teroriști în momentul de față, cel puțin astea erau informațiile exact, dar, dar cele două regiuni sunt separate regiuni separatiste sunt separate, Bine, ei în regiunea Lugansk până la urmă pot ajunge, dar în Donetsk nu, nu prea văd cum fără accesul uh, Chievului, pentru că până la urmă armata ucraniană a reușit să separe cele două uh, enclave separatiste, ele având acum legătură terestră directă. Mm. Cei ce spune Lavrov că ar fi obținut acordul, acceptul... Comunității internaționale, crucele. inclusiv deci, liderilor de la Kiev, după cum... Eu mai degrabă presupun că ar fi o înțelegere, știți cum, sau un acord, știți cum, eu vin la dumneavoastră... Interpretabil. Da, la dumneavoastră, ca, haideți să ajutăm acolo, dumneavoastră, da, ok, o idee e bună, dar hai să vedem cum, cum. Da. cum? Și deja se va interpreta că... Gata, s-a dat accesul, că avem acordul... În genere, cum ar fi normal? Pentru că s-au vehiculat mai multe idei. Uh, uh, autoritățile de la Kiev au vrut ca ajutoarele umanitare să fie reîncărcate în alte camioane și se pătrunde pe teritoriul Ucrainei, Crucea Roșie la un moment dat a zis că după verificări minuțioase ar putea arenda aceste camioane. Exact. Eu, eu aș fi... Iar cum Lucia fi? nu a fost de acord cu arendarea acestora. Putem fi de acord cu uh, acest ajutor umanitar al Federației Rus, dacă el într-adevăr este umanitar au venit până la hotarul Ucrainei Acolo sunt preluați de o misiune internațională, Crucea Roșă, împreună cu OSCE-ul sau mai știu alte organizații umanitare. Au preluat acest, acest ajutor și mai departe s-au dus la acele puncte de destinație din timp fiind stabilit acel coridor verde. Fie că sunt reîncarcate, fie că într-adevăr sunt predate aceste camioane, sau cum a spus dumneavoastră arendate sub anumite garanții desigur că ele sunt întoarse sub anumite asigure și Crucea Roșie, pentru că Crucea Roșie are o, o vastă experiență de, de așa gen de activitate mm. uh, misiunile de observație OSCE, poate și altele, chiar și misiunii ONU sau nu știu sau observatorii ONU au dus acest ajutor umanitar la o destinație, sau au întors, poftima, predat Totul este monitorizat, totul este transparent, arată cei cetățeni civili, cetățeni simpli care au primit acest ajutor, poate o parte din ei să fie, când se întorc aceste camioane, să fie scoși din acele regiuni, poate sunt bătrâni, copii care au nevoie persoane bolnave, care au nevoie de ajutor imediat. imediat. Și ele sunt scoase, ei sunt scoase din, din aceste zone ferbinți. Dar așa știți, haideți eu vin cu ajutorul umanitar al dumneavoastră în casă, pe lângă pânii, apă și nu mai știu ce, buznarele la, la haine și la pantaloni sunt pline de grenade, pistolete și, și cuțite. Cam așa este acum interpretată după cum se comportă Moscova, această asistență umanitară a Federației Rusă? Unul dintre reprezentanții societății civile din Ucraina, chiar liderul unei organizații non-guvernamentale, ca să traduc dreapta din dreapta, prava sprava, uh, mai vehicula o idee că aceste camioane ar fi dotate cu anumite transmițătoare și în momentul în care ar intra în Ucraina. Ar ajuta armata rusă să depisteze locul concret unde se află acest convoi, să-l atace pentru a da ulterior vina pe armata ucraineană Ar fi și, uh, posibilă și o provocare de acest fel? Poate, sau într adevăr poate e o provocare de așa, de așa, fel să fie. Atunci Rusia ar mai exagerată. Da, dar Rusia în acest caz ar trebui să fie de acord cu arendarea acestor mașini dacă ar merge pe un asemenea scenariu. Da, dar mai degrabă, poate, poate să fie anumite transmițătoare, dar să fixeze exact dislocarea trupurilor atât a separatiștilor cât și a armatei ucrainene. Mai degrabă aș vedea aceste, rolul acestor directoare în, în acest sens, pentru că ar, ar permite o mai bine stra, nu stra, poziționare a forților, a trupilor armatelor ucrainene și a forțelor insurgenților. Pentru că pe uneva, uh, sunt știute poziții lor, dar pe aceste poziții sunt așa, știți, aproximative. Ar permite atunci aceste detectoare să fixeze mai exact uh, pozițiile părților beligerante. Uh -huh. Uh, am vrut uh, pentru a fi clar. Nu, probabil multă lume se întreabă de ce autoritățile de la Kiev nu ar uh, oferi uj, uh, ajutoare umanitare uh, populației din estul uh, Ucrainei, dar trebuie să spunem că și autoritățile de la Kiev trimit ajutoare încolo. Nu știm cum uh, vor ajunge această ajutoare umanitare în această direcție, dar uh, din punct de vedere politic, ce înseamnă oferirea ajutoarelor umanitare, anume din partea Federației Rusă a celor localici, pentru că le dă de înțeles că, uite, noi vă ajutăm. Știți ce aici face Federația Rusă? Desigur, este propagandistic. Ucraina vine cu această ajutoare, bine, dar ele poate nu sunt așa numite direct umanitare. Eu am urmărit foarte atent cronica ce se întâmplă și am urmărit multe materiale din localitățile eliberate de armata ucraineană și peste tot populația vă spune că imediat după ce vine, după ce armata ucraineană eliberează o localitate, imediat vine cu apă, pâine, medicamente sau cu cele, cu cele necesare. Chiar se spune că sau mulți militari ucraineni spuneau, da, noi Poate am făcut distrugeri, dar am fost nevoiți. Acum, pe ce v-am eliberat, treptat noi vom restabili totul la loc așa cum a fost. Dar ceea ce face a Confederația Rusă face propagandistic. De fapt, Evenimentele din Ucraina sunt un mare război informațional. Probabil Federația Rusă nu, nu a mai avut astfel de război informaționale din perioada războiilor cecenii, ruso-cecenii, sau chiar din perioada războiului rece. Acum e un război informațional cu, cu utilizarea metodelor grotești din partea Federației Rusă, pentru că, bine, în orice conflict avem așa numitul război informațional. Se face din mai multe motive acest lucru, dar una când tu prezinți lucruri pentru a consolida societatea, pentru a crea un sentiment de uh, interes național, un sentiment de coagulare, de apărare, pentru ca cetățenii să fie mai uniți, și cu totul altceva când tu manipulezi într-un într într într așa mod, ca din potrivă, tu provoci populația ca să... Uhum. și o provoci și pe o, o, o chem la un, un război agresiv sau la un comportament agresiv. E cazul să amintim. Două-trei dintre ruși aprobă poziția președintelui Putin cu privire la criza ucraineană. S-a potrivit unui sondaj publicat ieri de studiul opiniei publice. 63% arată studiul dintre ruși. Estimează că acțiunile liderului de la Kremlin contribuie la soluționarea pașnică a conflictului. Pe pagina electronică a Politiconului scria Nicolai Negru ieri despre eficiența propagandei uh, rusești la nivel mondial de această dată pentru că nici occidentalii nu s-au așteptat la eficiența acestei propagande și europenii și americanii chiar prin anumite surse rusești pe care le recepționează Occidentul uh, au fost convinși că în Ucraina ar acționa fascist sau neonazist. Așa a fost spalarea de creier, că într-adevăr mulți o da. deci, nu numai rușii sunt spalați pe creier uneori. E... Dar chiar foarte mulți aici de la noi vor apăra cu, cu spumă la gură cauza lui Putin. Și a, vor de spune... la noi e clar, vorbim totuși de americani și europeni. Și de fel de, de dodoni și patrioti sau nu mai știu ce e acolo, vor spune că de fapt Putin face corecția ce face acum în, în Ucraina și ei, de fapt, ar fi de acord să facă așa ceva și la noi. Populația noastră trebuie să înțeleagă că Putin, de fapt, a venit cu război acolo. Putin nu a venit. El a dus război. Asta știți cum eu aș provoca un conflict, să eu aș sări la bataie la dumneavoastră, v-aș provoca foarte multe reni și ulterior aș încerca să fiu puțin mai conciliant și spun hai... Hai să ne împăcăm sau hai tu fă ce îți spun eu, că dacă nu... Eu te lovesc puțin, dar dacă nu am să lovesc mai tare, gen așa ceva face acum Rusia sau Putin. După ce a provocat acolo ce a provocat, el acum se comportă ca un pacificator. Din păcate, la noi foarte mult, populația este manipulată în așa mod. Datoritul lui Putin sau Putin a fost cel care a dus război în această regiune. Multă lume este șocată cum la hotarele noastre, acum în secolul al XXI, este posibil că să avem război. În 1992 noi am avut război pe acest teritoriu, tot datorită armatei uh, ruse, forse sovietice. Acum avem război la hotarele noastre, nu departe de, de noi, tot datorită rușilor, în cazul dat mai, mai concret lui Putin, desigur. At, de altfel, liderul de la Kremlin urmează să țină azi un discurs anunțat de Kremlin, drept un discurs important, ar urma să fie discutat așa numită recunoașterea internațională a reintegrării Crimeei în Federația Rusă, impactul sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, precum și situația din estul Ucrainei, unde forțele guvernamentale se confruntă cu separatiștii proruși. Uh, să spunem că Putin s-a întâlnit deja ieri la Sevastopol cu oficiali de securitate Iar azi are la Ialta o întrevedere la care vor participa premierul Dmitri Medvedev Speakerul dumneavoastră de stat, Sergei Naryshkin, și liderii fracțiunilor parlamentare Previzibil ce va uh, spune Putin în discursul său? Cred că da Alenei Mare încă odată va vorbi despre lumea rusă, despre rolul acestei lumei rusă, despre această frăție, cum că Rusia a fost atacată, că s-a folosit de slăbiciune ei, că în Ucraina sunt uh, naționaliști. Nu cred că el acum va veni cu un uh, apel direct de a produce sau de a invada Ucraina, sigur că tonul discuției se va fi foarte mult determinat de acest ajutor umanitar și cel mai probabil se va întrezări printre cuvintele lui sau se va putea citi printre rânduri că noi n să lăsăm lumea rusă sau cei sau regiunii duneți sau populate duneți done că în voia soartei. Eu cam în așa mod le văd sau în așa mod interpretez dacă se fac o prognoză discursul lui Putin de asta. Dar ok, putem să avem și surprize. E pus, e pus regimul de la Kremlin în situația de a interveni acum militar direct ca să încheiem o parte a acestui subiect. Zicem asta în condițiile în care forțele armate ucrainene reușesc să ocupe din ce în ce mai multe teritorii din aceste regiuni Donetsk și Lugansk toată lumea vorbește despre aceasta și vorbesc persoane influ influente care sunt persoane desigur informate pare puțin, puțin credibil acum sau cel puțin pare că a fost scăpat momentul se spunea că foarte mult s-a spus că acest lucru putea să reintervină imediat când acei insurgenți au preluat control asupra multor localități din Lugansk și Donetsk. Acum știm foarte bine că ei au, ei au pierdut o bună parte din aceste, din aceste localități. Dar nu este exclus că Moscova s-a lăsat conștient evenimentele să evolueze până aici, să creeze ceea ce numesc ei o catastrofă umanitară și sub pretextul acestei catastrofii umanitare să aibă loc această intervenție directă a Federației Rusă. Mai ales că în ultimul timp tot s-a speculat prin presa uh, rusă, nume rusă, faptul fie că acest uh, strelkov Ghinir, Ghincher, cum se numește el, fie că ar fi fost uh, luat prizonier de trupele ruse, fie că ar fi fost uh, grav rănit. Ce se urmărește prin aceea? știm că Strelcov este de fapt arhitectul sau cel care minține în viață artificial aceste regiuni separatiste sau aceste regiuni insurgente. Iar odată cu această informație că Strelcov nu ar mai fi, nu mai are cine apăra aceste pământuri de invazia ucraineană și pur și simplu este necesară, stringentă o intervenție directă a armatei ruse. Putem, putem interpreta și în așa mod, în așa mult, mi că avem foarte, foarte multe indicii care ne vorbesc anume despre acest scenariu. Ceea ce părea undeva că o lună, două în urmă, puțin probabil, sau cel puțin câteva săptămâni în urmă, puțin probabil, acum prind din ce în ce mai mult contur. Presa din regiunea transnistreană scrie de ceva vreme că un eventual război în regiune ar putea izbucni pe data de 26 august. În zilele trecute, portalul Tirasurun a notat că în ultima perioadă soldații înrolați în armata transnistreană sunt supuși unui interogatoriu. Tinerii sunt întrebați dacă au rude în partea dreaptă a Nistrului sau în Ucraina. Intenția. Ar fi de a identifica soldații pe care nu se va putea miza în cadrul izbucnirii unui conflict armat, scrie același portal. Mai mulți angajați militari ar fi fost avertizați despre faptul că un conflict militar ar putea începe pe data de 26 august, cu o zi înainte de marcarea zilei independenței. Și, cum, motor, și cum discutam noi cu două zile în urmă cu dumneavoastră tot la voce basăra într o intervenție telefonică, Rogozin și-a arătat intențiile de a ajunge la Tiraspol la 23 august pentru a sărbători. 40 de ani de la așa numită operație... 40, 70 de ani, perdon, de la așa numită... Iași Operațiunea Iași-Chișneu. Și noi discutam că el nu prea are cum să, fa să facă acest lucru, doar cu excepție că deja Ucraina, că Federația Rusă are intervenit în Ucraina și în așa mod... Ei ar, el ar putea să vină pe un teritoriu ucrainean necontrolat de către autoritățile ucrainene, dar... Eliberat e, între ghilimele de Rusia. E, e, Într-adevăr, eliberat Rusia între... Rusia mereu eliberează între ghilimele. Între ghilimeze și ulterior eliberatorii, când eliberează cineva, după un anumit perioadă, pleacă și avem experiența mai multor state în afară de ruș. ruși. Ruși nu, nu cam uită să plece de pe cele teritorii eliberate, ba, din potrivă să com se comportă mult mai urât decât foștii ocupanți. Cum vi se aceste zvonuri cu 26 august și începerea unui nou conflict militar în regiunea transnistreană? Aceste zvonuri încă o dată alimentează ceea ce am vorbit noi cu dumneavoastră puțin, puțin mai devreme. Că se coace Scenariul intervenției rusești în, în Ucraina. Nu cred că va fi anume 26 august. Poate 26 august este așa, știți? O, un fel de momeală sau un fel mm -hmm. de special aruncată pentru o știre special aruncată sau o dată special aruncată pentru a crea anumite confuzii. Însă faptul că se vorbește foarte mult despre acest lucru... Și știm foarte bine că aceste agenții de presă din uh, Trasnistria... Uh, politica lor editorială, desigur tot și aici în ghele politica editorială, este dictată de la Moscova. Și aceste știri nu sunt venite așa din inițiativă proprie de către, de, din, din partea teraspului. La sigur că sunt coordonate cu Moscova și aceste știri sunt date anume la indicațiile Moscovei. Am văzut declarația lui Jurinovski. Că, în caz de, că a, a apărut uh, riscul în caz de conflict, statele Baltice și Polonia riscă să fie ștersă de pe, de pe fața pământului sau arase, sau cum s-a exprimat el. Ca imediat să fie chemat de către ambasadorul rus în Polonia, să fie chemat de Ministerul Extern Polonez uh, pentru a da explicații. Ce scocese declarația lui Jernovschi, care nu iese pur și simplu Dugin, Bine, nu este o persoană academică, nu este, până la urmă, o, o persoană oficială de stat. Jirnovski știm foarte bine că este deputat, este persoană oficială. Și odată ce vin astfel de declarații oficea, din partea unui oficial, trebuie să, să, să știm ce în stau în spatele lui. Că e are renumele unui papagal, dar acest papagal poate pe anii 90 a fost așa de independent. Acum el diferează special anumite intenții sau anumite mesaje care vor se vor a fi testate sau transmise de către Moscova opinie internațională. Acum anume acesta este rolul lui Jurnovski. Cine prim a vorbit despre împărțirea Ucrainei între vecini? Între Polonia, România, Ungaria? Anume Jurnovski. Și anumiți lideri mari patriozi de aici la noi au spus că poate noi Profităm ca să ne întoarcem... Bucovina. În, nu, nu, Sudul Basa Basarabiei. Ah, sudul Basarabi. sud Basarabi, sudul Basarabi era vorba. Uh -huh. Este evident că Jirinovski transmite anumite mesaje. Ca și aceste agenții de știri din, din regiunea transnistriană care special transmit anumite mesaje cu diferite scopuri, intoxicare, propagandă, testare, provocare. E important că suntem aliația militare ai Statelor Unite dar nu membrii NATO, noi și Ucraina. Cum ar putea să ne ajute Statele Unite eventual în această privință pentru că știm care este mai ales acel punct 5 din tratatul NATO dacă un stat membru e atacat, intervine aliația. Bine, SUA cred că ar putea să ne ajute indirect. Noi în primul rând am fi putut fi ajutați de România, de statul vecin, dacă se produce o invazie directă, armate rusă în Ucraina și apare pericolul ca, până la urmă, să fie luat sub control toate acele regiuni numite din noi nova Rusia. atunci, ușor, cred că, sau din greșeală, rușii nu se vor opri la Nistru, apare tot pericolul ca ei să oprească la Prut. Și atunci noi putem să repetem scenariul anului 1918, când sfatul țării s-a adresat armatei României să intervină cu armata pentru a lua acest teritoriu sub control și a preveni acel haos cauzat de Revoluția Bolșevică și de retragerea haotică a armației țariste de pe frontul estic al, din primul război mondial. Și atunci, intervenind, sau dacă România ar accepta, desigur, cu toate că președintele Băsescu au spus că nu, dacă uh, uh, România ar accepta să ne ia pe noi sub această umbrelă, atunci dacă România va fi atacată de Federația Rusă, atunci, la sigur, deja poate pot interveni sta uh, Statele Unite activând acel uh, articol 5 al statutului de constituire a organizației Nord -Atlant atlantice. Ce le rămâne autorităților de la Chișinău să facă azi în fața unui asemenea pericol? Să întărească securitatea națională, să încercăm prin toate cele mijloace care le avem la mână, dar nu pot fi mijloace militare, din păcate, scenariul militar din 1992 am văzut un neandus, ba din potriv, noi am fost patrioți, chiar foarte patrioți atunci, însă nu cred că putem acum să, să mergem iar uși cu mâna la luptă la Nistru, cu toate că poate mulți ar, ar fi dorit sau poate ar fi indicat acest lucru, cei ce face acum Ucraina în iesul Ucrainei în, în regiunile sale rebelie, însă noi trebuie să ne întărim și capacitatea noastră de milita militară, trebuie să ne întărim capacitatea noastră de securitate, să nu permitem permite provocări. Spre exemplu, în sudul Moldovei, în regiunea Gagauz, știm foarte bine toate cele planuri sau toate acele acțiuni de racolarea tinerilor și instruirea lor în centre de... de, de de, de pregătire militară să nu permite fel de fel de organizații de aceste subversive de crearea Moldovei mari și nu mai știu ce una să ai o propria opinii sau a, propriu crez că vrei să restabilești Moldova lui Ștefan cel Mare și cu tot altceva se acționează în detrimentele de intereselor naționale Republicii Moldova sau în, detriment, în detrimentul securității și acea lege privind. Acea, sau ce proiect de lege mai bine spun, privind restricționarea măsurilor în împotriva separatismului, cred că în actualul context regional este mai, este mai actual ca niciodată. Credeți că Rogozin se va opri și la Chișinău, după cum presupun unii analiști care consideră că dânsul ar urma să profite de ocazie pentru a transmite și un mesaj electoral cetățenilor Republicii Moldova într-o susținere a anumitor forțe proruse de la Chișinău înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie. Da, dar nu mai e coordonat o, o, oficial cu Chișinău, din câte știm, Rogozin este în listă persoanelor interzise. Mm -hmm. a, și totodată Rogozin este o persoană non-grată și prin, prin Ucraina. De câte ori și modul cum a acționat Rogozin aici la noi în, în Chișinău Și în, la terasul sau în toată Republica Moldova Eu cred că el lui îs poate liber de refuzat accesul pe teritoriul Republicii Moldova La nivel oficial, Pentru că el și-a permis prea, prea foarte, chiar prea multe, chiar foarte multe și, cum a spus, această vizită a lui în Republica Moldova nu este exclusă să aibă și o, o clară tona tonalitate electorală cu spirit um, provocator, atunci, pati chiar lui să se, se fie se fi interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova. Cum ați primit? Uh vestea sondajului sau rezultatele sondajului publicat în această săptămână, realizat de Sibia la comanda mai multor instituții acolo. Bine, avem... Vorbind de surpriza care... Da, am vrut să mă refer aici și într-adevăr este un mesaj sau un sondaj destul de controversat. Eu am scris un material pe, pe blogul meu personal, care ulterior a fost destul de tot Preluat, preluat și, blan, și totodată interpretat, discutat. La noi, sondajele sociologice tot timpul au provocat anumite controverse, interpretări. Din două motive. Fie că instituțiile sociologice s-au implicat în anumite jocuri politice și se implică. Fie că nu tot timpul a fost stabilit exact eșantionul, ce, ce vorbește despre profesionalismul uh, casei sociologice care realizează, re respective realizează respectivele sondaj. măsurări. Am avut cu o săptămână înainte de aceasta un sondaj efectuat de, ARI de sau de la Galu lui ARI. Perioada este 7-27 iunie. Acum, sau sondajul efectuat de CBS AXA ies în perioada 22 iulie 1 august. După semnarea și ratificarea acordului de aderare. Da, asoci... unul, unul este exact în perioada când putem spune era, eram în apogeul mm. uh, politicii noastre de apropiere de Uniunea Europeană și uh, trecerea instituțională la un alt nivel, la o altă treaptă cu a relațiilor uh, Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Al doilea este deja în alt context. Este în contextul când a apărut un uh, acea, uh, atac mediatic fără precedent la adresa pled uh, a liderului acestei formațiuni. Uh, și într-un uh, într sondaj și în altul apare acest element, surpriză, Renato Usată. Uh, care... În... O formațiune pro și de asta am trecut de la relațiile cu Rusia direct la respectivul și sondaj. Și sigur că Federația Rusă se va implica aici. Scopul e acest Federația Rusă, să se treacă pragul electoral fel de fel de, de, de actor de așa gen pro Într-un sondaj, care este un foarte optimist pentru forțele pro europene din Republica Moldova, o apare cu 3%. Cât, cât același Dodon, care se străduiește de, de cât să divona ceva bun, doi, să facă această politică pro-rusă. În a doua are, are 6%. Uh. Bine, pot fi interpretate aceste 6%, că sunt adevărate, că nu sunt adevărate, însă una este, de, este clar că el manifestă un trend. Până la urmă, la noi, cifrele sondajelor pot fi interpretate, însă ele atestă anumite trenduri, în creștere sau în descreștere. Și ce observăm luând în, sau făcând comparație între aceste două sondaje, că... Uh, ponderea acestor forțe sau aceste proiecte proruse, marginale, cum să se zice, sau creaturi proruse, este în creștere, iar ponderea uh, partidelor pro europene uh, sunt, în, sunt în descreștere. Vedem că Pileu și Pidemeu sunt la limita de a trece în Parlament. Și, ce, desigur, și același Piledimeu este în, în descreștere, dacă să facem comparații între cele două sondaje. Însă, oricum, PD-me-ul stă bine pe, pe poziții iar partenerii de coaliție sunt în descreștere și cel mai interesant că aceste atacuri, ultimele atacuri mediatice la adresa lui Piledimiuș a lui -a Vlad Felat, vin, vin tot din tabăra democratică, bine, este înțeles Federația Rusă, că va bate și fel de fel de astfel de subiecte sau proiecte ca, și, ca Renato Osatui că se bată în Piledimiuș în Felat pentru că piledemia pe constituie constituă leantul și componenta mm. uh, centrală, componenta, componenta principală a coaliției pro-europene. Vrem, nu vrem, ne place, nu ne plan. place, uh, putem să criticăm pld putem să criticăm pe felat pentru greșeli și mai știu ce e acolo la pacate. Însă hai să, să spunem că până la urmă guvernările mm. din 2009-2010 au fost posibil cu apariția, creșterea și întărirea pld ce atitudini nu am fi avut față de acest partid și față de liderul acestui partid? Și cum stau acum lucrurile? Când avem, nu avem patru ani în, în, înainte când putem crea un alt proiect politic în baza unui alt lider poate mai popular. Însă avem o perioadă foarte scurtă și să bați tu tot în, în, în, în, în principală componentă, tot stai craca singur de sub, sub, sub picioare. Eu nu spun că nu trebuie să fie competiții politică sau toate partidile pro-europene să spună că votați pe meu și votați-l pe Filat. Nu, este vorba despre o competiție, dar o competiție cinstită. Însă să baz tu, să crezi că, de fapt, dacă voi rupi 5% de la Filat, ele automat vor veni la mine. Aici nu este cazul ppcd ului cu Peleu. -ul. Când s-a trecut acel electoral de 10%, masiv a trecut de la PP PPCD la Peleu. Atunci am avut un context clar. Electoratul acestui acestor partid este unul mai specific, este unul coagulat, este unul, dacă doriți, structural. Și pur și simplu atunci, liderul acelei, acelei formațiuni, Iurei Roșca, și această formațiune pe PCD-ul prin anumite acțiuni s-a discreditat. Electoratul acestui sau acest segment electoratului a, a, a, a fost decepționați și ei pur și simplu foarte ușor s-au plecat s-au regăsit pe un nou partid sau un vechi nou partid care a fost revigorat, scos de la Naftalina numit de către un lider tânăr Dorin Kertoacă. Spre exemplu, dacă acest lucru s-a întâmplat, întâmplat în 2001 sau mai bine spus, dacă în 2001 aparea pe scenă politică o lecție Rebrian și psl eu sunt sigur că masiv se să, să duce acest electorat la, la PSL. Pur și simplu, deja la acel moment, Oleg Serebneam și PSL-ul, într-o anumită măsură, era descreditat cu acel... Votul din, din a, aprilie, aprilie 2005. Că pe PSL-ul era mai simpatic, să nu zic mai puternic ca echipă. Și ceva nou Și, era. și, și ceva nou ca, ca același PL. Peleu ul s-a ridicat, ridicat pe factorul chirtoacă. Cine n am spune? Ca ulterior să apară Mihai Ghimpo pe un cal alb, să '90 sau sfârșitul anilor 80 început începutul anilor 90 și, să, și de ce, cei care gândesc că poate vor zbătând în, în filat și în, în peledemie, în așa mod, sau bătând în filat vor scoate vă 5% de la peledimie și se vor duce la alt proiect pro-european pro să greșesc. De ce cred că noi avem nevoie acum de un consens. Pentru că situația este complicată. Contextul regional nu este unul foarte simplu. Din păcate, electoratul la noi este așa cum este. Și vedem că un subiect ca Renato te prin fel de, fel de concerte, acțiuni populiste, care sunt evident populiste, au început să se crească în preferințele electoratului. Ce ei, intră ei, în atenția opiniei publice prin aceste sondaje, pentru că a fost și întrebarea asta, dacă cât îți aduce? Ce impact au sondajele sau rezultatele sondajelor asupra rezultatelor alegerilor? Și la... Nu după alegeri din 30 noiembrie atunci când se vor face calculele post-electorale, cu tot că o satul nu prea este cum luat în calcul, dacă... Va, va apărea vreo anumită combinație. Va sigur că satul nu va participa nici într-o formulă pro-europeană. El va participa doar la cele formule care, pe care îi le va dicta Moscova. Ne apropiem de finalul acestei ediții. Din păcate nu mai reușim să trecem în revistă și câteva evenimente din spate. Real a luat super cupa. A arătat bine, în opinia dumneavoastră. Toni Cross a jucat bine. Ne-am adaptat ca niciodată. trebuie are nevoie de o anumită perioadă de timp ca să se integreze ca echipă, ca să se rodeze. Știm foarte bine în trecut că lui Ancelote i-a fost nevoie câteva luni pentru a roda echipa. Acum când echipa s-a întărit, deja pineva este așezată, după concepțiul Ancelotti, numai este nevoie ca aceste două, trei piese noi să intre în rodare și vă asigur că real va arata mai puternic și mai bine ca anul trecut. După meciul cu Sevilla, e aproape clar că s-a adaptat mai bine Toni Kroos decât Rodriguez la Real Madrid, dar mai e timp pentru tânărul mai... jucător. Bine, voi era amintea ascultătorilor pentru că tot vorbim de sporcă. că Simona Harepa ar urma să joace în optimile turneului de la Cincinnati, în noaptea care vine și vom ura mult succes româncei care va da piept cu Lucy Șafar cap de serie numărul 17. De fapt, număr mondial 17. Am stat de vorbă cu analistul politic Ion Tăbărță. Vă mulțumesc, domnule Tăbărță. Vă aștept și săptămâna viitoare. Urmează știrile orei fixe. Ne reîntâlnim după în actualitate. Puncte de reflexie.